Ifahamu nchi ya Nepal Nepal ni nchi ya, ishi ya kusini iliyoko kwenye milima ya Himalaya inayopakana na uhindi na Uchina. Jina la simi ni Jamhuri ya Kidemokrasia shirikisho la Nepal. Mlima Everesti ambonini mlima mrefu kuliko yote duniani uko nchini Nepal. Mji mkuu unafahamika kama katamandu, Geografia na hali ya hewa ya Nepal. Nepal ina umbo la msatiiri na umbo la pembe tatu inaurefu wa kilomita takribani mianane na upano wa kilomita 200. Maeneo ya jiografia ya Nepal yanayojulikana sana ni Himal, Pahadi na Terai. Himal ni eneo lenye milima, Terai ni pahala palipochini chini na Pahadi ni milima isiyo na seruji. Kwa kawaida nchi ya Nepal huwa na mvua ya kutosha, japo kuna baridi nyingi za kikohozi. Msitu ya nchi hii imekuwa ikififia kutokana na ukataji holera wa miti. Historia ya Nepal. Vyombo vya watu waliokuwa hakiishi katika zama za mawe vilipatikana katika bonde la Kathmandu kuonesha kwamba kumekuwa na watu waliokuwa hakiishi katika eneo hili la Himalaya kwa muda wa zaidi ya miaka moja. maandishi makongo yanaonyesha kwamba Nepal ilikuwepo hata miaka 30 kabla ya wa Yesu Kristo viongozi wa kwanza nchini Nepal walikuwa ni wana Kirati historia ya Nepal inaonyesha kwamba walikuwa na kadri ya himaya 30 za Wanakirati, Kirati nchi hii Siasa Nepal iko katika kipindi cha mageuzi hadi mwaka wa 2006 mfalume alitawala peke yake baada ya kuvunja bunge mwaka huo alilazimishwa kurudisha bunge nalo lilitangaza kwamba mfalume hana mamlaka tena likamteua mkuu anchi kwa muda tena kwamba bunge jipya lililochaguliwa mnamo mwaka wa 2007 litaamua juu ya katiba mpya tarehe nane Mei mwaka wa nane, wananchi waliamua kumaliza ufalume. Nepal ikatangaza kuwa jamhuri inayofuata demokrasia na kuwa na muu wa shirikisho Ambapo katiba mpya ilipitishwa mnamo mwaka. Wenyeji wa, wa mbili na ya Nepal wametokana na wahamiaji waliotoka India, Tibet, China na Main Mal. Hata lugha zinazotumika ni za jamii nne tofauti asilimia wanaongia Ki Nepal ambacho ndicho lugha rasmi, hicho ni mojapo wa lugha za Kihindi kiulaya. Wakazi wengi asilimia semanini na moja puenti tatu. Kufuata dini ya uhindu. Uguza ni asilimia tisa. Ukifuatiwa na uislamu asilimia nene puenti Ukirati asilimia tatu puenti moja. Ukristo asilimia moja puenti nene. Nadini za jadi asilimia zilo puenti katika nchi ya Nepal. utalii ndio uti wa mgongo wa uchumi wa Nepal. Nchi hii upendwa na watalii wanaopenda kuzuru na kukwea ya milima yake kama milima Everest. Milima Himal na pahadi. Mengine yanayowapendezesha watalii ni kuatazama ndege wa nchi hii na kupajua angani kwa kutumia baruni zilizo na hewa iliyopaswa moto. Watalii pia hupenda kuzuru nchi hii kwa sababu ya dini ya Kibuja ambayo imejikita mizizi Chakula cha wa Nepal ni dal Bati dal ni mchuzi uliowekwa maharage na yovati ni mchene Wa pia hupenda kula mboga zinazoitwa tarkari zinazowekwa viungo kwa jina la chutin na hiyo ndio nchi ya Nepal nchi ya milima mirefu zaidi duniani